Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salatu wa ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah Amma ba'd Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah al-ha'iyah Li Abi Bakar bin Abi Dawud Rahmatullahi walaik. Sekarang kita masih berada pada pembahasan Mengenai apa? Keutamaan segenap para tabiin Yang mereka termasuk generasi para salaf Sudah kita lewati Generasi para salaf itu Dimulai dari zamannya para sahabat Yang Rasulullah langsung memberikan rekomendasi khairul laati qarni, ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. Sebab baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Kemudian yang setelah mereka yaitu siapa? Tabiin. Kemudian yang setelah mereka itu siapa? Atsbaatul Tabiin. Itulah yang namanya generasi para salafus sholeh. -salaf. Bukan nenek moyang. Bukan mbah-mbah buyut kita bukan. Paham ya? Ini kan ajaran nenek moyang kita. Siapa nenek? Siapa moyang? Ya? Nah, Tapi kita lihat, para salat, para adalah para sahabat tabiin, wajbaq, tabiin. itu perlu dipahami baik-baik itu. Allah mustahil. Karena biasanya orang-orang awam yang jauh dari ilmu, itu patokannya landasannya nenek moyang. Walau alam itu di mana saja sama saja. Di Jawa, di luar Jawa sama saja. Di luar negeri pun sama saja. Ya? Nenek moyang andalannya. Allah mustahil. Kita lihat di sini. Kalau Syekh Salah Al-Fawzan Hafidhullah Ta'ala, Wa illan nasab mutabi' umuman yasma' al kata beliau itu pengikut. pengikut itu maknanya umum mencakup setiap orang yang mengikuti dan berjalan di atas jalannya para sahabat sejak dahulu Ya, yang berjalan di atas jalannya para sahabat Rasulullah S.A.W sejak dahulu hingga apa hingga setelah para sahabat orang belakangan maksudnya yang menetapian pengikut kita termasuk pengikut atau enggak pengikut atau orang belakangan pengikut juga oleh karena itu barakallahu fikum wa taqabbalakumullah perhatikan baik-baik na'am Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taala menyebutkan dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah dengan semakna fa ahli sunnati wal jamaah atau wa madhabu ahli sunnah Madhabun qodimun ma'ruf Madhabnya ahli wal jamaah Jalannya prinsipnya ahli wal jamaah Adalah madhab yang sejak dahulu Sudah diketahui Ma'ruf sejak dahulu sudah ada Nah barakallah fikum Kapan dahulu itu? Kabla an yakhukallahu Aba hanifah Wa malikan Wa syafi wa ahmada Sebelum Allah ta'ala menciptakan abu hanifah Sebelum menciptakan Imam Malik, sebelum menciptakan Imam Syafi'i, sebelum menciptakan Ahmad, Madhab Al Sunnah dah ada itu loh. Jadi jangan, jangan, jangan pembawa Madhab Al Sunnah ni Imam yang empat, itu keliru. Sejak dulu sudah ada. Kenapa kata Syaikh Islam? Fatinnau Madhabu Sahabah Aladin Talqou'an Rasul Al Nabihi M dikenal dikarnakan apa dikarnakan mazhabnya Ahlussunnah itu adalah madhabnya para sahabat yang mereka mengambil langsung dari siapa dari Nabi mereka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mengatakan waman khalafa fidzalika kana muqtada'a di antara Ahlussunnah Jamaah barang siapa yang mengikuti madhab para sahabat berarti dia adalah muktadi' pelaku bid'ah menurut ahli sunnah jadi antum jangan gagal paham ya. sebagian orang mungkin mengatakan ahli sunnah itu munculnya sejak zaman imam yang 4 dulu tidak ada ahli sunnah, kita katakan sejak dulu sudah ada sebelum Allah telah menciptakan siapa tadi Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad sudah ada sejak dahulu ya? kenapa? karena jalannya prinsipnya ahli sunnah itu adalah jalannya para sahabat yang mana para sahabat mengambil langsung dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam benar-benar akurat gitu loh. Jalurnya itu benar-benar akurat dan pasti. Paham ya? Jangan atau tertipu dengan apa? Para habaib. Habib fulan, habib Alan, ngaku keturunan Rasulullah. Heh, rambutnya jatuh diambil, barokah katanya. Allah musta'an. Ngeludah-ngeludahnya diambil, ditetapkan barokah. Sebagian orang ada yang ekstrim seperti itu. Allah musta'an, jangan barokah lakum. Barokah itu dari siapa sih? Dari Allah Subhanahu wa taala. Al barakatu minallah. Barakah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar untayan mengenai apa barakallahu fikum bahwasanya kita semuanya ini pun juga masuk dalam kategori apa? Tabik pengikut walaupun orang belakangan. Kalian lihat sini. Wa lihaadha qala ala lamma dzakara al muhajirin wal Oleh karena ini Allah taala menyatakan katkala setelah menyebutkan orang-orang muhajirin dan anshar wal ladzina min ba'dihim yaqulun Rabbana inn Rabbana ikrillana wal-ikhwanina Alladina sababuna biliman walatajaalfi pulu minazilla. Oleh kerana itu Allah Taala menyatakan setelah menyebutkan tentang orang-orang mukhazin dan ansar, Walladina jauh mimbaatihim dan orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah siapa ini? Setelah para sahabat. Nyaamal kalaufiqum. Ya mereka mengatakan Rabbana ikrillana. Wahai Rabb kami, ampunilah kami, walaykhwanilah dan ampunilah saudara saudara kami. Allah dinasabakuna biliman yang mereka lebih duluan masuk Islam, lebih duluan beriman. Walatajalfiqulubinagillah dan jangan engkau jadikan di hati hati kami hilah apa itu hilah? Kedengkian, hasad, iri, hindari. Nah, enggak boleh kita dengki terhadap para sahabat. Liladina amanu. Terhadap orang-orang yang beriman, Rabbana Inna Karo ra Furrahim. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai Allah Taala menjadikan di hati-hati kita kedengkian terhadap orang-orang beriman, baik yang terdahulu maupun yang belakangan. Rabbana Wahhab kami Inna Karo Furrahim. Sesungguhnya Engkau adalah Tadz yang Maha Lembut dan Maha Penyayang. Wahdilah Ya Tufiyah Rodun Alar Rafidoh. Perhatian baik-baik di dalam ayat ini ada bantahan terhadap Rafidah Rafidah siapa pemimpinnya terus Abdullah bin Sabah al-Yahudi Abdullah bin Sabah al-Yahudi itu pemimpin syiah Rafidah munculnya saat itu di zaman siapa Abdullah Ali bin Abi Thalib, Talib hulu ekstrim Hulu ekstrim Berlebih-lebihan menyanjung Ali Hingga sampai mengangkat Ali itu sebagai Allah Bayangkan Ya <tuh> Ali Antallahu Hakkan Wahai Ali itu kamu itu benar-benar Allah Bayangkan Perhatikan baik-baik Abdullah -baik. <tuh> bin Saba'li Yahudi Kelompoknya dikenal dengan As-Saba'iyah Paham ya? Ini termasuk pecahan Syiah Rafidah Hati -hati, Fikum, Bantahan kepada Syiah Rafidah Al-ladhina yubhidhuna sahabatah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibulu bihim, perhatikan baik-baik. Yang mana mereka membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati hati mereka? Kecuali siapa? Siapa yang mereka senangi si arhab itu dari kalangan sahabat? Ali, Hussein Fatimah. Paham ya? Ali, Hussein Fatimah. Paham ya? itu mereka senang sekali. Yang paling mereka benci siapa? Eh? Abu Bakar Umar Muawiyah bin Abi Sufyan itu, itu Bisa nyaksikan langsung Mungkin kalau Menjumpai apa Mungkin lingkungan Syiah Rafidah Atau Syiah Zaidiyah Itu mereka sudah Mulai apa Nampak sedikit demi sedikit Allah Mustahan Jadi mereka enggak suka sama Muawiyah bin Abi Sufyan Kenapa kau enggak suka Karena mereka menuduh Muawiyah itu Merampas jabatan Bapaknya Husein Siapa maksudnya Merampas jabatannya Ali bin Abi Talib Khilafatul Nubuah itu berapa tahun sih? 30 tahun kan? 30 tahun itu khilafatul Nubuah Kepemimpinan Nubuah itu 30 tahun Di akhir-akhir kepemimpinan Ali bin Abi Talib Itu hampir terjadi pertumpahan darah, Paham ya? Antara kubunya Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ternyata di situ Allah Subhanahu wa taala takdirkan yang mendamaikan adalah anaknya atau putranya Ali bin Abi Thalib cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu siapa? Siapa? Eh? Siapa? Husain, Hasan. Tadi Hasannya ya, yang mendamaikan Hasan, Tanazul mengalah demi apa? Menjaga persatuan kaum muslimin dan tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, orang si Arraf itu benti nang alasan ini. Hasan pengecut, Hasan penakut. Seharusnya dia mengambil jabatan bapaknya mengalahkan Muawiyah. Bayangkan itu. Nah, Allah Subhanahu wa padahal apa? Sudah nas khusus Allah mengatakan innani hada fanyit. Sesungguhnya ada pada anakku ini maksudnya ada cucuku, itu seorang tuan. Sesungguhnya dialah seorang tuan, pemimpin. Kan pemimpin penduduk apa? surga dari kalangan para pemuda itu. Walaallaha an yusliha bihi bainal fi'ataini al'adzimataini minal mu'minin aw minal muslimin. Maksudnya ya, dan bisa jadi Allah taala nanti akan mendamaikan dengan sebab hasan tersebut dua kelompok kaum muslimin yang bertikai yang berselisih. Kelompoknya siapa tadi? Muawiyah bin Abi Sufyan dan kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Damaikan Nah, Syiah Rafidhah enggak terima. Jadi mereka tinta nya senangnya dengan siapa Husain terbunuh di tanah Karbala katanya didolimi. Padahal kalau lihat sejarahnya dalam kitab apa kemarin, Lailah itu menarik akan nampak sebenarnya siapa sih yang bunuh Sen. Kalau ditelusuri mereka sendiri sebenarnya, Syiah sendiri sebenarnya. Cuma mereka nggak ngaku. Allah Musta'in itulah yang dinamakan apa pengkhianatan Allah Musta'in. Kalian di sini. Wa yatakallamuna fihim bi'arsinatihim mereka berbicara tentang para sahabat dengan lisan-lisan mereka wayal'anu wa wa yukaffirun wa Rasulillah sallallahu itu yang benar yukaffirun ya na barakallahu fikum mereka melaknat dan mereka mengkafirkan sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu alaikanna ini Syekhul Islam berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah siapa namanya Hussein Ahmad bin Abdul Halim kunyahnya Abdul Abbas Ahsan Namp ingat-ingat ya Ahmad bin Abdul Halim kunyahnya Abdul Abbas Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Namp oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata wamin usuli ahli sunnatul Jamaah ini penting. Termasuk prinsip-prinsip ahli wal jamaah, selamat ulubi himba al li ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati mereka dan lisan-lisan mereka terhadap para sahabat rasulullah sallam. Gak mensaksi maki, gak menghina. Selamat ulubi Selamat hati-hati mereka li kaulih walataja alfiulubinahilla. Di kerana firman allah taala, wahai kami dan jangan pula jadikan di hati-hati kami ghillah ketengkian wasalamatu alsinatihim dan keselamatan lisan mereka liqoulihi dikarenakan firman yang mereka mengatakan wahai rabb kami ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mereka lebih duluan beriman Fahadil fahadhil ayatiha salamutul qulub wal alsun Perhatikan baik-baik yang punya kitabnya itu. Maka di dalam ayat ini ada pendalilan selamatnya hati-hati dan lisan-lisan. Di Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada manajut tabiin lahumeesan. Inilah jalannya orang-orang eh, yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau kita ingin selamat ikuti jalannya para Sahabat ikuti jalannya para tabiin, ikuti jalannya para atba'ut tabiin, selamat insyaallah taala. Tapi kalau kita ngikutin nenek moyang kita belum tentu selamat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena biasanya yang mereka bawa itu adalah apa? adalah warisan warisan yang sumbernya bukan dari agama Islam. Allahumma musta'inati barakallahu fikum. Tapi kalau kita mengikuti para salafus saleh, ngikuti para pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat, tabiin wa atba'ut tabiin selamat dunia dan akhiratnya biddinlah na'am barakallahu fikum ikhwanaki didin azzuna wadakumun nar amma man yujrihu wayaltamisul uyuba adapun orang yang mengkritik menjarah dan mencari-cari kesalahan hari ini berani mencari kesalahan para sahabat berarti berani tanggung jawab karena neraka balasannya ngeri sekali barakallahu fikum jangan macam-macam laknat balasannya sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih Man ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah mannat ajmain Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku kata Rasulullah maka dia berhak mendapatkan laknat Allah laknat malaikat la dan laknat semua manusia ngeri para kalau fikum mencaci maki jangan boleh apalagi apa membunuh paham ya nah kalau fikum hati-hati Allah mustalah ta ashabi jangan kalian mencaci maki para sahabatku kita lihat berikutnya lagi. Wa yusakhi kufi fatli au yakafiruhum, au yal Dan juga ada pun orang yang membuat ragu, membuat ragu tentang keutamaan para sahabat, atau justru mengkafirkan para sahabat, au yal atau justru melarang mereka. Fahadah muqalli pun Islam, wa mu'adil di Islam, wa mu'adilir Rasul sallam. Maka perbuatan ini menyesi petunjuk agama Islam dan bertentangan dengan agama Islam dan juga berseberangan bermusuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hati-hati barakallahu fikum na'am jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terlaknat sebabnya karena mencaci para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in li'annahu idza ta'ana fis sahabatir rasul ta'ana bir rasul dikarenakan kalau orang tersebut ma mencaci maki para sahabat Rasulullah berarti dia mencaci maki siapa? Rasulullah. Karena Rasulullah yang merintahkan kok dia malah mencaci maki para sahabat? Berarti dia mencaci maki Rasulullah SAW alaihi fil Qur'an dan juga mencaci maki menghina Al-Qur'an. Allazi yusni 'alaihim Yang apa? Yang mana Al-Qur'an menjanjung mereka dan juga memuji mereka. Ikhwani fill din berikutnya kau dengar tidak Muhammadi berkata anda Muhammadi Allah perhatikan baik-baik, nah, sholat dikit lagi santai aja. Wa Maliku bissawuriyumma ahuhu mu Abu Amr Al Azdahikal Mustabbihu kemudian berikutnya Malik Malik bin Anas Imam Darudi Jaro Abu Abdullah dihafal ni, lah ya, lah masa lalu berlalu berlalu yang dulu pernah menghafal pemain sepak bola diganti sekarang menghafal nama-nama sebagian para tabiin, para sahabat. Ingat-ingat ya. Nah, barakallahu fiikum karena caranya seperti ini, biar pertukar, perganti gitu ya. Jangan sampai sampai sampai tadi masuk ingat terus. Nama-nama artis, nama-nama pemain sepak bola, nama para sahabat bingung jangan. Kita ganti barakallahu fiikum. Wa Malikun, siapa tadi Malik? Malik bin Anas Abu Abu Abdullah Imam Darul Hijrah. Abu Abdullah Imam Darul Hidroh Malik bin Anas Jangan tertukar dengan Anas bin Malik lain huh? Bedanya apa dengan Anas bin Malik Abdul Aziz Kalau Anas bin Malik sahabat Abu siapa kunyanya Abu Hamzah Gelarnya Khadimun Nabi SAW Jadi bedakannya Ada Anas bin Malik Ada Malik bin Anas kalau Anas bin Malik Abu Hamzah Khadimun Nabi Salam Salam, ia itu pembantu Rasulullah Sallam. Berapa tahun? Eh? Berapa tahun membantunya? Enam. Berapa berapa tahun membantunya? Sepuluh tahun. Mami ingatnya, -ingat, sepuluh tahun membantu Rasulullah Sallam. Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas Malik bin Anas Namanya itu generasi Tabi'in atau Ajba'u Tabi'in Antun Ajba'u Tabi'in Malik bin Anas imam Darul Hijrah Abu Abdullah Dinamakan Darul Hijrah karena saat itu Beliau pernah mengajar di Masjid Nabawi Masjid Nabawi dimana letakannya Di Mekah atau Madinah Di Madinah Madinah Darul Hijrah Hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah Mau soalnya ya, itu Malik bin Anas, upayakan dihaban barakallahu fikum. Ya, Naam. Wa Sufyan Ats-Sauri, Abu Amr Al-Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i. Siapa namanya? Yusha'. Lupa? Al-Imam Al-Auza'i siapa namanya? Eh, Abdullah bin Amr. Al Imam al Auzai Abu Amr Kunyahnya Abu Amr namanya siapa? Namanya siapa? Abdullah eh Abdullah bin Amr eh Abdullah bin Amr jangan tertukar amir Abu Amr Abdullah bin Amr al Auzai bukan Abdullah bin Amr ya Abdullah bin Amr al Auzai nam. Yazkur mualliful rahmantataala fadailal a'immah. Muallif menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan para imam. Wa minhum haula'in a'immah. Di antara mereka adalah mereka para imam. Wa huwa Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. Ini dihafal gelar-gelar seperti ini. Imam siapa tadi? ad -Razak. Malik bin Anas digelari dengan imam apa tadi? Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Caranya bilang kemudah. Imam yang empat itu kunyahnya semuanya sama. Imam yang empat kunyahnya semuanya sama kecuali Abu Hanifah. Sudah selesai? Clear. Abu Hanifah. Sudah satu total. Naam Abu Abdullah Malik bin Anas. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Ya enggak? Caranya gitu caranya. Jadi Imam yang empat semua kunyahnya Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Nah, pertanyaannya Abu Hanifah siapa namanya Abdullah? Eh, Nu'man bin Sabit Naam barakallahu fikum. Naam Nu'man bin Sabit itu namanya Abu Hanifah. Kita lihat di sini. Wa Sauri Sufyan As-Sauri. Ini juga punya mazhab. Ma'ruf zamannya, Naam barakallahu fikum mazhab. Tapi istilahnya apa istilahnya tidak sampai tersebar hingga akhir-akhir zaman. Tapi maksudnya apa? Di zaman beliau saat itu ada pengikutnya. Al-Auza'i imam Ahlussyam. Auza'i dikenal imam Ahlussyam. Wa min ba'dihim wa min ba'dihim Asy-Syafi'i. Dan setelah mereka Syafi'i, ingat ya. Syafi'i ini siapa namanya? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Abu Abdullah. Sudah ketawa lewat ya, kan? Kunyahnya semuanya Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Jadi satu paket sudah itu. Siapaan? Satu paket, ya imam yang empat kunyahnya siapa? Akh Abul Abdullah Atswali Abu Hanifah ada Saudara. Namanya Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit. Iya enggak? Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abu Abdullah Malik bin Anas Imam Darul Ibad. Abu Abdullah Nabarakalau Ahmad bin Hanbal Imamun bis sunnah wa imam ahli sunnah. Ya enggak? Nabarakalau fiikum itu. Kita lihat Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Orang-orang terdahulu, ada yang mereka memiliki jiwa asabiyah, fanatik. Hingga mereka mengatakan, nam'ana syafiyun, katanya. Ana syafiyun. Ana syafi Walaupun mati hidup syafiyun. Kalau nanti aku mati, fata fatasyafa'un. Jadilah kalian menjadi madhab syafiyun. Asabiyah, fanatik dia. Sampai akhir hayatnya beromong seperti gitu Pokoknya ana syafiyun. Mati hidup syafiyun. Nanti kalau aku mati, jadilah kalian pengikut ilham syafiyun yang fanatik dengan Imam Malik juga sama, ana malikiyun, aku adalah maliki. Mazhabku maliki, hidup mati maliki. Paham oh, Kalau aku mati, ikutilah madhabnya Imam Malik. Yang Hambali juga ada, ana hambaliyun. Saat itu seperti itu, rasa biya fanatik dari dulu sudah ada itu loh. Terus bagaimana al sunnah Sunni talafi madhabnya Syafi'i atau Maliki atau Hambali atau atau apa? Baraka Allah eh? fi Asy'ari kalau ada orang tanya kepadamu, ya Abdurrahman apa madhab antum? syafi'i atau maliki milih mana antum? sunni salafi sunni salafi sunni salafi tidak bermadhab dengan madhab tertentu mengambil semua madhab yang tidak berseberangan dengan dalil. caranya gitu, mengambil madhabnya Abu Hanifah mengambil madhabnya dengan imam malik, mengambil madhabnya Imam Syafi'i Mengambil madhabnya Imam Ahmad yang tidak berseberangan dengan Dalil, karena mereka bukan hujjah Al-Hujjah Al-Quran was Sunnah. itu caranya begitu Saya tutup yang terakhir Wa Ahmadu huwa Al-Imamu Ahmad bin Hanbal Ingat-ingat ya Imam Ahmad bin Hanbal, kita lewati pembahasannya Imam Ahli Sunati Wal-Jamaah Sangat pokok dan sangat kuat sekali Beliau, di dalam masalah apa? Nah saat itu Mihnah, Mihnah itu fitnah di dikhalqil Qur'an. Rakyat sipil semuanya saat itu diharuskan mengucapkan apa? Mengucapkan Al-Quran makhluk. Perhatikan baik-baik. Rakyat sipil saat itu diharuskan mengucapkan Al-Quran makhluk. Katanya, Imam Ahmad tidak mau. Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah khairu makhluk. Beliau ditambuh, disiksa, dipenjara hingga beliau pingsan tetap mengatakan Al-Quran kalamullah khairu makhluk. Bayangkan. Karena di balik beliau itu Puluh ribuan manusia menunggu. Bagaimana ini mengahmatin mukafnya? Ternyata, masya Allah, kuat sekali beliau. Sampai beliau diberikan pertolongan Allah subhanahuwataala, tetap mengatakan Al Quran kalau mula. Kalau Al Quran ucapan Allah bukan makhluk. Ada beberapa aima yang mereka apa? Ketakutan, ketakutan dalam artian tak mampu menahan tambukan yang ngeri tambukannya, tak mampu menahan tambukan siksaan penjara. Mereka menggunakan Tauriyah ya, ya. Tauriyah itu suatu ucapan Yang diucapkan oleh si pengucap Yang dipahami dengan pendengar yang mendengarkan lain Jadi yang diinginkan oleh si pengucap dengan pendengar lain Paham ya? Waktu itu mereka mengatakan Al-Quran makhluk atau bukan? Ditanya oleh orang-orang mereka itu ya Jadi pemerintah saat itu mengizamkan Mengatakan Al-Quran makhluk Nah para imam ini Menggunakan Tauriyah ketika dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk atau bukan? Mereka mengatakan Al-Quran Zabur, Taurat, Injil Hadihil Arba'atu Makhlufatun Senyum paham tidak? Eh, bernama barakallahu fikum Empat-empatnya ini makhluk Bayangkan itu Paham tidak maksudnya itu? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Al-Quran Zabur, Taurat, Injil Kata imam tadi, empat-empatnya makhluk Masa Al-Quran makhluk Keliru kan padahal Al-Quran kalau mula atau makhluk? naik para imam tadi mengatakan Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil Hadin Arba'ah Empat tempatnya ini makhluk katanya. Benar atau keliru? Empat empatnya makhluk benar? Apa maksudnya? Nah gimana? Antum gimana, Ahmad? Keliru ya? Masya Allah Empat empatnya ini makhluk benar atau keliru mas? keliru empat empatnya itu lo. ini loh empat empatnya itu makhluk bukan empat empatnya itu yang mereka inginkan itu untuk mengelabui pemimpin tadi karena takut kalau dicambuk ini namanya tauryah tauryah itu dia menginginkan lain yang dipahami si pendengar lain ketika tanya al-quran makhluk bukan mereka mengatakan al-quran, zabur, taurat, injil hadil Arba'ah empat empatnya jari jemari ini maksudnya makhluk itu loh itu yang diinginkan mereka akhirnya mereka paham sudah selamatkan ini sudah mengatakan makhluk ini namanya Tauriah Tauriah itu seperti itu jadi benar ya mereka ngomong itu benar karena yang mereka inginkan dari jemari ini empat empatnya makhluk ini kan dari jemari ini eh wah itu maksudnya Tauriah nih seperti Tauriah ketika kisahnya siapa diantaranya juga biar antum tambah paham kisah siapa itu Ibrahim Ibrahim alaihissalam ketika berjalan dengan istri beliau siapa Saroh, Saroh terkenal istri beliau yang cantik. Lamiya. Saat itu beliau berjalan dengan Saroh. Barakallah Fikum Kemudian ada raja yang bisa dikatakan raja, itu enggak suka kalau ada perempuan cantik berjalan dengan laki-laki lain. Lamiya. Dan perhatikan baik-baik. Kemudian setelah itu ditanya oleh raja itu dengan semena men hati hia ya Ibrahim. Siapa yang bersama muahid wanita ini wahai Ibrahim? Kata Ibrahim hadi Ukhri. Ini adalah saudariku. Padahal istrinya maksud saudariku seiman gituloh. Itu namanya tauria, itu namanya. Tauria itu dia mengucapkan ucapan lain yang dipahami oleh si pendengar dengan si pengucap lain. Bauxallahu ya dalam rangka untuk menyelamatkan dari itu. Bauxallahu, nambarakalaufi kum. Allahumma astaghfirullahu. Kalu faahbib hamba ini nakatul tafrahu tuhibu asalah pesalah yang kau mencintai para pendahulu yang saleh, wa ima wa dan juga para imam yang beragama Islam. Fa inna hada alamatul iman dan yang seperti ini merupakan tanda keimanan wa lam yadhkuril musannifu Abu Hanifah perhatikan baik-baik ini biar enggak gagal paham kenapa muallif enggak menyinggung sedikit pun Abu Hanifah yang singgung nama Malik Syafi'i Ahmad Abu Hanifah kenapa kok disendirikan gitu loh kita lihat li anna Abu Hanifah inna hu min tabiin li annahu adraka jama'atan min as-sahabah was-sahih annahu min asba' tabiin dikarenakan Abu Hanifah mengatakan dia termasuk tabi'in tapi padahal pendapat yang sahih dia namun walaupun disebutkan dia menjumpai se sekelompok dari kalangan sahabat wal sahih pendapat yang sahih beliau termasuk apa pengikutnya para tabi'in ya, atba'ut tabi'in wa annahu lam yutriqus sahabah dan bahwasanya Abu Hanifah tidak menjumpai sahabat wa innam ma dan hanya saja beliau menjumpai tabi'in fahuwa minal qarnis sanits beliau berada pada generasi atau abad yang ketiga, minal qurun al-fadhdalah dari tiga generasi yang dengan keutamaan wahwa awal aimatul al arbaah al-masbu'in di zaman yang mana Abu Hanifah termasuk imam yang empat yang paling pertama yang diikuti dan punya pengikut. Na pada zaman ini barakallahu fikum. Yang jelas barakallahu fikum Allah, sudah kita lewati. Para ulama terkadang enggak menyebutkan nama Abu Hanifah karena Abu Hanifah ma'ruf diikuti bukan karena ilmunya tapi karena banyak Nah, para kalau pengikutnya saja, karena sudah kita lewati madhabnya dibangun di atas apa? 120 hadis, yang 80 hadisnya doin, yang 40 sahih. Amnya. Jadi kesimpulannya, madhabnya dibangun di atas 40 hadis sahih, yang 80 lemah hadisnya. Amnya. Itu nanti kita bisa baca pada pertemuan yang akan datang. Kalamnya sebagian para. Nah, para kalau para aimas dan para surah. حفظهم الله جميعا صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين